Fluire pe drumul acesta cu E, ia să privesc mai bine. că ar fi un băiețel. Tata, da, ta da, da, e un băiețel cu părul numai în mele. Și cu pantalonii. e. Dar sunt rups de tot. Așa, pantaloni rupt și peticit n-am mai văzut. <gători> Băiețelul însă fluiere de mama focului. Semn că nici nu-i pasă de pantalonii lui. Dar te unde o fi venind Și încotro se duce? Colina și ntr eu am crescut Reîncăresc măsfinii, portocalii Și smochini sub Al soarelui sărut Dar așa Precum se știe Eu băiatul Ceapă sunt Așadar moștii polone Așadar moștii polone Mie bunicii sunt de pot. Am Copii acasă și am dus o greu. Ci poletă, cipolită, cipolată, cipă lucă și la urmă. Hop, și eu. Iată dragi copii, ca am aflat cu toții cine e acest băiețel. E ci polină, sau băiețelul ceapă. De ce se numește așa? Pentru că e băiatul lui Cipolone. Iar cuvântul Cipolo, în limba italiană, înseamnă ceapă. De ce, Toma, limba italiană? Pentru că basmul pe care l-auziți azi a fost scris de un scriitor italian. Ah, am uitat să vă spun că aventurile lui Cipolino se petrec într-o țară de basm, în care toți locuitorii sunt fructe sau legume. Hei, dar tot vorbind, Cipolino s-a îndepărtat pe drumul pustiu. Să mergem după el și să vedem ce se întâmplă. Haideți, repede, repede, ca să putem ajunge din urmă. Oh, tare calmai Și mi-o sete. Ce văd, niște case Înseamnă că am ajuns la marginea unui sat Ia să dau o fugă până acolo O, oh, când fug trebuie să-mi țin Pantalonii bine cu mâna ca să nu se rupă de tot Prietene Cizmar Ei, vește-le, Ce s-a întâmplat cu medită Ia, vino. Ia, privește. Căsuța mea e gata. Se mai mare dragul să te uiți la ea, nu-i așa? Așa e. Dar mult ai ne pătimit până ai văzut-o gata. E, încă de pe când eram copil, visam să am căsuța mea. În fiecare an îmi cumpăram câte o cărămidă. Nu e om în sat care să nu știe cât rupei de la gură ca A. să pui câte ceva deoparte pentru căsuța asta. Acum, însă am căsuță. Ai? Cine mai e ca mine? Ce-i drept că e ea, ea cam mititică. Dar mie nici nu-mi trebuie un palat. Doar nu sunt băieți. <gântuiesc> <gântuiesc> Dar nu-i chiar așa de mică. Ia, ia, ia. Intru, ia, <gântuiesc> ia uite, uite, e, e, intru. Așa. Ah, da, după câte văd cum e te certecuțe, nu prea poți să stai în picioare, fică te lovești cu capul de tavan. Da, da. Asta cam așa este. de. <gîntuiesc> Și nici să te întinzi, nu poți. Să picioarele pe ușă, nu? Într-adevăr, ai dreptate. Dar am să mă deprind cu vremea și voi strânge picioarele când dorm. <gântu -i> și acum, cu medie tărtecuță, îți urez noroc în casa nouă... și să trăiești fericit Mulțumesc, umetre mulțumesc. Ah, Ia-te uită, Vinim cu un băiețel! Un băiețel! Ah. Ah, chiar un băiețel. <gântu -i> Crescut cu frățiorii Pe un răzor mai marginaș. Palmele ne sunt muncite, Hainele nispeticite Nu știu traiul de oraș O, colestățeniorii Puibul nostru cel sărac Fiindcă mirosul de ceapă Fiindcă mirosul de ceapă Lor nu prea le este plac Dar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 Ceapa stă solemn de masă Ceapa e mâncarea leasă Ceapa eu și toțiai mei Dar cine-l fi băiețașul ăsta? Nu știu, nu l-am mai văzut pe la noi pe lisan niciodată Eu sunt ceapa sau cipolo Și-am scut iată-mi eu După multă o seneală Absolvi în alta școală A științei ce de lor? Iar acum să colind eu m-am decis Plec din casa mea natală Plec din casa mea natală Unde? Unde? Zău știu precis <laughs> Unde de frate, brazgă Mă despart cu greu cipcă lucă cipcă lettă cipcă lot am pornit pe drumul meu la la la cipcă youngă cipcă lotă am pornit pe drumul meu bravo și valino bravo dar ce cauți tu pe meleagurile noastre ai ce vezi moșure Locuiam cu tata și cu frații mei la marginea orașului. Suntem o familie numeroasă: Cipolino, Cipoletto, Cipolotto, Cipoluca, Cipolocco. Aștia <laughs> sunt frații mei. Avem cele mai potrivite nume, precum se cuvine într-o familie onorabilă de cepe. Oricine știe, însă, că unde e ceapă, sunt și lacrimi. Într-o zi, se a bătut prin noastre însuși cârmuitorul țării, prințul Lămâie, cu numeroasa lui suită de lămâi și lămâioare. Lumea toată a dat pe străsă să vadă sus a familie Atunci, nu știu cum s-a brodit că la înghesuială Pietul taică că l-a călcat pe prințul mâie pe degetul cel mare de la piciorul stâng O oh, să-l fie auzit pe prinț cum se mai văicărea de parcă-l tăia cineva de viu mi au fiu conjurat pe dată de străjeri I-au pus cătușe de fier și l-au dus la închisoare Cine i-a mai născociși pe prinții ăștia? Of, naiba știe, păcatele mele. Când era mai mic, tata îmi spunea... Ascultă, Cipolino, că vei fi mare să te duci în lumea largă. Pentru ce, tata? Îl întrebam eu. Mai târziu ai să-ți dai seama, îmi spunea el. Și iată mă porni la drum. Vă va să zic că așa stau lucrurile. Da. E, atunci bine că ai venit la noi. Uite... Pe mine mă cheamă tărtăcuță. Da? Oamenii de sat mă strigă moși tărtăcuță. Iar despre căsuța mea, asta de aici pe care o vezi, da? copiii mi-au făcut un cântec. Ia ascultă. Ia să nostru și-a clădit o casă. Vai cât e de strinte, vai cât e de joasă. Tărtăcuță-și ține... Cap în dormitor, și bucătărie, în bucătărie, mânași un picior. Și bucătărie, în bucătărie, mânași un picior. Dar lui nici nu-i pasă că e așa că fiindcă locuiește singur tertecuță. Ghemuit el șade ca un șobolan, că altfel ieși. Capul prin tavan. Că altfel îi iese capul prin tavan. Și cu toate că e așa de mică, eu sunt fericit în căsuța mea. Ai dreptate cu metri <gri> tărtecuță. -tă. Tata mi-a spus într-o zi că palatele cele mari în care trăiesc prinții cu prințesele așa. lor sunt făcute de noi, oamenii săraci. Da? Și că tocmai noi nu avem dreptul să locuim în ele. A avut dreptate tatăl tău, Cipolino. Și eu lucrez pentru prințesa care stăpânește pământurile astea. Îi fac cei mai frumoși pantofi, și nici măcar nu-i plătește. Zice că, în schimbul pantofilor pe care îi fac, am dreptul să respir aerul din țara ei. A, tu ne dai, ești cizmar? Bineînțeles, polino. sunt ciorchine cizmar! Mă cunoaște cine sunt cizmar aici în sat gârbovit. De de zile, la bancov din jelebăt, toc toc toc mai des și bancov eurepar, toc toc toc mai des mai rar, și bancov eurepar. În frumos știu să fac. Nene, Ciorchină, nu vrei să-mi faci și mie niște ghete frumoase? E, ce aș face eu, dar n-am voie să lucrez decât pentru contesa Vișina, stăpâna noastră. Dar dacă mi-i lucrez pe ascuns? E, pe ascuns mai merge. Ha? Am să-ți fac niște ghete, am să le lucrez noaptea și am să le ascund bine de signor Pătlăgea. Dar ce signor Pătlăgea? E un om rău în slujba contesei vișina. El strânge birurile, vai de capul nostru. Ai, dar pe cine văd venind? Vorbești de lup și nu pui la ușă! Da, da, da, da, ei, seniori pe trăgea, vine iar la noi în sat. ce mai fi vrând? ce pastă ce-năpastă. Am dus pe copcă. i ha trec pe drum cu toți se-nchină Bălău, ca să știe fiecare că am ieșit eu la plimbare I-ho-ho! Trec pe drum cu tambalau I-ho-ho! Și -ho, -ho, ho Trec pe drum cu tambalau Intru-n orice curte vreau, orice-mi place pot să -i iau Ie-ha-ha, -ha, și hau ha hau trec pe drum cu tăvălău Ie-ha-ha, -ha, și hau-hau-hau, trec pe drum cu tăvălău ha ha ha ha ha ha ha Vai, e vechilul contesei, vișina, stăpâna noastră de la castel. Ascunde-te repede, ce poli Își nu-mi trece, doar nu i-am făcut nimic rău. Ia, ascultă-te, <coughs> Cum ai cutezat harule? Cum ai <coughs> cutezat banditule? Vai, cu ce m-am făcut vinovat excelență, Cu patrugea. ce ai făcut vinovat? <coughs> Mai și -ntrebi. Cine a clădit casa asta pe moșia contesii văduve Ai, vișnare? Excelentă. Îți arăt eu ție să calci legea Uuuh. și să obișnuiești biată văduvă pe nefericită noastră contesă. Alteța voastră, vă sigur că în cuvințarea pentru a-mi construi căsuța mi-a dat-o însuși contele vișina. Contele vișina! Da. Sunt da. 30 de ani de când se odihnește sub pământ contele fiii țărâna ușoară. Alteța. Ce mai turaburat! În numele legii trebuie să părăsești fără zăbavă această șandramată. Să vedeți, alteță, adevărul este Ce că... te-a pucat pără... cu adevărul? Trebuie să pleci din casa, ai înțeles? Ba... Bonditule, ia seama să nu preznești de răutate. Cine a rostit cuvintele acestea? Nu știu, nu știu, signor, pătlăgea. În spatele tău cine se ascunde? Aha, aha, aha, aia apărut. Vino coace, draguțule, să te văd mai bine, ba... mă gâldeață. De unde a apărut și cine ești? Sunt student. Nu mai spune. Și ce anume studiezi? Studiezi năravurile tâlharilor, excelența voastră. Mm. Chiar acum, de pildă, am dat peste unul din ei. care? Arată-mi-l și mie. Bucuroză, excelență. Nu aveți decât să priviți în această oblinjoară. Ia, păi, ăsta sunt eu. Ah! Așa mă a că, zic, a, îți bat joc de mine Stai că te învăț o minte Îți mânc tot părul din cap Așa, așa Trageți mai tare, excelent Ce, ce ea, Mă ustură ochi Aolea, Ce mă a atât de rău la ochi Veste mă -ție. Așa ceva mi s-a mai întâmplat Să plic din cauza unei băiețe cervelit, Când m-am apropiat el și l a tras de păr Cine ești, cât e usturătoare Sunt Şi oricine ştie că unde-i ceapă, sunt Ceapă! mi-e nu pot să sufăr ceaba. Plec! Plec chiar acum! Ia tu, tărtăcuţă, ia Ai primit înștiințarea care te aici, fără Că Găsuţa asta va sta de-acum înainte dulăul meu. Excelenţă. El și o va păzi cu strășnicie Astino! Unde ești, Astino? Vino-ncoace! Mai stăpâne. Bastino, wow. să mă sluzești cu credință, că de nu... Wow, wow, wow, wow, wow. Ai încredere, stăpâne, o păzesc cu grijă. Cu tine alături să vor ști și mai mult de flică. Dar eu ce mă fac, excelență, unde mă duc? Bietul tărtăcuții, ce face el fără casă? Asta nu mă privește. Dacă însă ții cu tot din adinsul să ai un poți să-ți oferi un apartament la închisoare. Băi. Iar tu, pus la mâna ai să plătesc scump pentru lacrimile mele. Mă duc! Ești curajos, plăcăiațule, ciorjurbe jur pe mele. Ce am spus doare, sunt și cizmarul. În sfârșit... S-a găsit un viteaz care să-l facă să plângă pe însuși cavalerul Pătlăgeacu. Da, uite pe Viorisul nostru, pară, pară. unde viteazul despre care vorbeai? Bună ziua, Pară-Para. Viteazul? Uite-l. Îl cheamă Cipolino. Dă-mi mâna tinererou. Sunt muzicant. Și numele meu e parăpară. Pară. Ah, dar de ce de două ori, Pară? E cât se poate de simplu. În primul rând, eu însumă sunt pară. Și în al doilea rând, vioara mea e făcută din jumătate de pară coaptă. Ah, atunci nu ești decât o pară și jumătate. Ce cap are și ăsta, să o cotește ca un profesor. Ai dreptate, este o pară și jumătate. Cu toate astea, eu mă numesc pară-pară. Să fie o coteală rotundă. Două pere. Ha? Iată de ce roiesc muștele în jurul dumitale. Perele sunt dulci și muștele asta caută. Să nu te mir, prietene, dar eu m-am și obișnuit să le simt troind în jurul meu. Ascult para-pară. Ce mai e, Cipolino? Nu-ți teamă când vine toamna? De ce să-mi fie teamă? Pentru că toamna perele se coc și s-ar putea să cazi în cap. <laughs> Dar îți mai place să te ții de glume, Cipolino. Ia să scând eu ceva din vioara mea făcută dintr-o jumătate de pară. S-a trezit dulăul lui signor pătrăcea. Sta să vedeți ce păcăleala ah, îi trag da. eu îndată. Uh, care dintre voi are tabac de tras pe nas? N-aveam. Noi nu tragem tabac. A, am eu o doftorie care te-adoarme. Foarte bine, dă un coace. Și acum vă rog să plecați cu toții de aici. O scot eu singur la capăt cu acest paznic lățos. Hai, plecați, plecați. Uf, mm. Uf ce ce ai fi mâncat eu în zorii? Ah, un, un foc mi de decât ah, Bine ar fi să găsesc o sticlă de suc de portocale. Hei, ah. băiețele, ce e în sticla aceea? Apar ah. ah, Ce bună e apar de izvor? Să mai dau puțin din ea. Mm, ce bună și rece e. Ia-te uită, spunem cum se face că bei și totul sticla rămâne plină? E o sticlă fermecată, nu se bolește niciodată. Nu-mi dai să trag și o dușcă. Nu mai o dușca! bea atât cât pofteşte inima. Ia-o. Mersi. Uite, uite, că am băut-o toată. <laughs> Și tu ziceai că, că e fer, fer. Și tovară, pară, și voi ceilalți, veniți, veniți, veniți, Acum nu-l va trezi nici cântecul viorii mele. Nici zece tururi. Așa că să lăsăm să doarmă da, și să pornim la da, da, treabă. Da, Trebuie da. să ascundem căsuța. Da, are, are dreptate să ducem căsuța în păduri, da. să o ascundem în râmp. Vai, nu se va strica acolo, nu va prinde mucegăi. Oh, nici vorbă de așa ceva. Atunci să punem mâna cu toții și da. să o ducem. Așa... La, pădure. Hai, la, pădure. la pădure, haideți, haideți la pădure, haideți. ce asta? Numai e căsuța. Unde-o fi? Dar câinele unde ia că l S-a întins câte de lung și sfoare. Ei, signor Mastino, trezește-te. Vinoți în fire, trântore. Cine mă îmbrâncește? Eu, signor Patlăgea, bună dimineața cum mai îndrăzni să mă tulbură? A dispărut căsuța. Nu mai e căsuța cum masa! adevărat sunt pierdut. Lasă că ți arăt o <fie> A păcărit și Polino pe dulăul Mastini. Și-a salvat căsuța cu mătrului pe care au dus-o cu toții în pădure și au ascuns-o bine, bine de tot, ca să nu poată găsi, Signor pățăgea. Dar nici Signor pățăgea, care era un om rău și răzbunător, n-a stat cu mâinile în sân. Nu! A plecat repede la palatul Contesei Vișina, stăpâna lui, ca să-i povestească tot ce s-a întâmplat. Și în timp ce pătrăgea, se grăbea să ajungă, Vișina îl aștepta la palat și petrecea cu suita ei, servită de Căpșunica. O fată tare, drăguță și bună la suflet. Căpșunica! Sunt aici, Conteze Vișina. Ai grijă, ca toți musafirii să fie bine serviți la masă. Am înțeles, excelența voastră. Mărite, prinț lămâie, vizita pe care ne-o faci ne umple de bucurie. Ridic acest pahar în sănătatea luminăției tale. Ura, ura! Să plăiască și să îngălbenească prințul lămâie. Dragă, dragă contesta vișina! am venit să vizitez palatul și să mă plim prin parcul domitale minunat, pentru că în palatul mi-e mor de plictiseală. Aici însă mă simt bine și mă înveselesc împreună cu toți curterii signorii ta. paharu paharul pentru bogățiile noastre pe care trebuie să le stăpânim în veci și Conteți să vii și Ce, senior, patrăgea? Ai fugit de gâfâie așa? Mi-a vești rele? Da, seniora. A Spune-o dată. Casa lui cuță! Ce e cu ea? A dispărut. Să dispară o casă? N-am auzit. Și Mastino. Ce-a Când vă spun că a dispărut, a furat-o nemer Nicola de tărtăcuță... ...împreună cu alți săteni și au ascuns-o. Unde? E, tocmai asta e nenorocirea, nu știu unde. Am căutat-o peste tot, dar în zadar. Nu e și nu e. Și ce măsură ai luat, signor Pătlăgea? Ce măsură am luat? Am arestat pe toți sătenii, Și mai departe? Și i-am vrut pe toți în subteranele castelului, încuindu-i bine. Bravo. Ha? Bravo, signor Tatlăgea. Ai procedat așa cum trebuia. Să-i acolo până vor spune unde a spus casa lui Tartăcuță. Să nu le dai nici mâncare, nici apă. Am înțeles, contesa, da, dar mai e ceva. Ce mai e? Eu știu cine a pus la cale totul. Cine? Și cine l-a păcălit pe dulăul Mastino adormindul cu o băutură otrăvitoare. Cine? cine? Un băiețel Cipolino. Da? Cipolino? Da, măria Ăsta trebuie să fie băiatul lui Cipolone pe care l-am vărât în închisoare. Nu știam cine e Cipolino prințe lămâie. Și pe Cipolino nu l-ai prins? Nu, signora contesa, mi-a scăpat în pierița. Să-l prinzi imediat și să-l aduci aici. l prind imediat. Își va primi pedeapsa nemernică. Să-ndrăznească un băiețel să păcalească pe Dulau Mastingo, câinele meu de încredere. Du-te, signor pădlăgea și caută-l pe Cipolino. Să nu te întorci fără el. Mai înțeles? Da, signora Vișină, mă duc să-l să aduc pe ce... Ce? Ce? În acest timp, Vișinel, un băiețel orfan pripășit pe la castelul contesii Vișină, se plimbă prin grădina castelului și e tare supărat. Vorbește singur. Să vedem ce spune Vișinel. De ce nu mă fi și pe mine să merg la școală cu copiii din sat? N-am voie ni să privesc peste zidurile castelului. Stau singur, singurel Uneori, aș vrea să vorbesc cu peștișorii din bazin Uf, dar nici cu ei nu am voie Mă plictisesc de moarte Contesa Vișina zice că nu se poate ca eu, vișinel care trăiesc la curte Să mă ameste cu copiii țăranilor și să stau în aceeași bancă cu ei Dar de ce? Eu nu sunt tot copil Dar ce văd? Peste zi a sărit cineva Un băiat și o fetiță Parcă se feresc să nu fie văzuți Hei copii! Cine sunteți? Eu sunt Cipolino și eu Ridica Sunt fata gunoierului din Dar noi nu avem gunoi în palat. O aveți destul, dar nu pentru asta am venit Pentru ce? A, dar eu n-am văit să intru în vorbă cu copiii din sat? Nu, nu. Păi ai și vorbit cu noi. E, da, aveți dreptate. Deci, Polina, am mai auzit parcă? Da, dar tu cine ești? Vișinel. Locuiesc aici, la curte. ști unde ai auzit de mine? De unde? Ei. De unde? Aha, de la senior Pătlăgea. A, mă închipui ce ai auzit de la Pătlăgea. Nu putea să spună nimic bun despre mine. așa e. Pătlăgea vorbește de rău pe toată lumea. Dar tocmai de aceea am presupus că trebuie să fiu un băiat cum se cade. Și văd că n-am greșit. Ce bine îmi pare, vișiner. Să-ți spunem acum și noi pentru ce am venit aici la palat. Ia. Am venit să-i ajutăm pe prietenii noștri din sat, pe Moșter Tăcuță, pe Lăutarul Pară-Pară, pe Cizmarul Ciorchină și pe mulți alții. Ia ochii, senor, în subterană. Fri să ne ajuți, vreau! Știu unde se află cheia de la subterană? Și la pătragea? Porta mereu cu dânsul! Mm -hmm. Trebuie neapărat să facem rost de cheie! Fă-i, mm -hmm. vine Mastino! Mm -hmm. Și pătragea! Oh, oh, oh. ah. Acum nu mai înscap, Ciupulina! Mastino! nu vă atingeți-l! Mastino, dulau, lasă! Fugă de Iciușo! Fugi, fugi, fugi! Ah, ah. Am prins Ciupulina! Mm -hmm. bine, Mastino! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Fetiţa unde ar, ar, ar, m N-ai văzut? A fugit? Ține-o bine, măcar pe haimana asta. Ar, nu mai scapă el teafăr din lapele mele. Nu, no, nu, no, vă rog, nu faceți una asta. Nu vă atingeți de Cipolino, suntem prieteni. Nici prin gând nu-mi trece, din potrivă. Ca să-i arăt cât de mult îl îndrăgesc, îl voi închide în cea mai întunecoasă hluba subteranii. Nu-l dă A jubastilor. ceasul răfuie. Zadarnice fură lacrimile Zadarnice rugămințele lui Vișinel Pătlăgea, cavalerul cel hain, îl închise pe Cipolino Din cea mai întunecoasă hruba castelului Cred că v-ați până acum că toate aceste locuri Îi aparțineau contesei Vișina ea era stăpâna a satului, a castelului, a moșiilor și chiar a bisericii, cu clopotnița ei înaltă. Cred că vă dați seama de primești de acel paște pe Cipolino și desigur vă întrebați ce soartă l-așteaptă. Cum vor sfârși toate astea? Vor putea să-l ajute prietenii săi pe bietul Cipolino? Hruba întunecoasă în care a fost aruncat e în atâncul pământului. Poarta ferecată e încuiată, iar cheia păzită cu strășnicie. Da, e vai și amar de sărmanul Cipolino. În ruba în care zace nu pătrunde niciun sunet, nicio rază de lumină. Doar pe la colțuri se aud șoarecii mișându prin întuneric. Ce o fi făcând, Cipolino? Ei, de data asta, izbutis să pui mâna pe mine, Signor pătragea. Da să nu crezi că m-am speriat, ci că stau aici, vă sunt și roai de lacri. Să nu -ți că ești gata să-ți ceri în genunchi. Oh, nu. Degeaba te mângâi cu aceste gânduri. Mă șoarici. M-a trecut peste piciorul meu. Cât de mult sunt. Au Uite și șobolani. Groapa asta neagră e cel mai potrivit loc pentru șobolani și șoarici. Se simt ca la ei acasă. Ai scris eu în speriet dat o să dea ochii drăgărașii de ei cu Signora Pisica. S-au speriat, au luat-o la Miau. Prietenii mei mă așteaptă și au pus toată nădejdea mine eu sunt prizonier ca și ei. Cine-i va ajuta? Cine-i va scăpa de aici? Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Trebuie să născurcesc ceva? Dar ce anume? Ce? Vine cineva. am văzut cum se târăște. Cine-o fi prieten sau dușman? Dracu unde am nimerit. E cineva aici? Oh, E prea multă lumină, nu văd nimic. Zice că e prea multă lumină și în hăba asta e întuneric besnă. Cine-o fi? Parcă aud pe cineva vorbind. cine e? Eu. Sunt Cipolina. Dar... tu de ta cine ești? Eu? Eu sunt cârtița și truna, Eu pământul scormonesc, Nu văd soarele, nici luna Și de vânt nu mă feresc. Galerii îmi cu droaia Și prin ele merg mereu Și nici nu pătrunde ploaia Până în subsolul meu. Eu sunt pizza și cine? Oare nu m-a cunoscut? Toți au auzit de mine, dar puțini te-au și văzut. Ah! au zic că ești o ce bine pare că te-am întâlnit, am mare nevoie de tine. Și eu am auzit de numele tău, Cipolino. Știi, stăpând o nouă galerie sub pământ, Chiar asta, prin care am ajuns aici? Da? Am deslușit acolo niște clasuri. Niște clasuri? Mm -hmm. Acolo în dreaptă? Da. Am auzit pe cineva oftând și clasuind. Un oficii Polinu al nostru. Dar veni mai curând să ne scape de aici. Dragă, critică, să spun tot adevărul. Da. Glasurile pe care le-ai auzit sunt ale prietenilor mei, închiși în rubă de către cavalerul pătrăge. Fă, iarăși hainul de pătrăgea. Da. Am eu o veche fuială cu el. A omorât cu bastonul pe bunica mea. Bătrână, cârpița. E un uțigaș, un nelegiuit. Acum aruncat în temniță niște oameni nevoiași care n-au nicio vină. Trebuie să scot de aici. Și ai nevoie de ajutorul meu? Întocmai. Fii atât de bună să sape pe o galerie într-acolo. Te rog din suflet, sapă mai departe. Trebuie neapărat să ajung la prietenii mei. La unul altă ne va fi mai ușor să ne recăpătăm libertatea. Da, bine, Cipolină. Nu-mi voiesc. Mulțumesc. Voi săpau o galerie care te va duce drept la prietenii tăi. Câltiță, drag, îți sunt atât de recunoscător. dă da mi voie să te sărut. Ei, las. Nu vezi ce murdare sunt? Sunt plină de pământ. Așteaptă-mă aici. Mă duc să sap galerie. Ce fericire Nici nu vine a crede că-mi voi revedea în curând prietenii Că vom fi iar împreună Ah, Cârpiță dragă, ai venit la vreme Parcă-l văd pe bătrână tărtăcăță cum moftează și spune dezor Vai, căsuța mea, sărmana mea căsuță Iar pară, pară să ne în fi mâncașoare ce vioară. Și Cizmarul ciorchină e acolo. Nici prin gândul ei trece că sunt atât de aproape de ei. veni, ah, ar veni, măiute cârtița, măiute! Cipolino! Cipolino! Ha? Cipolino, unde ești? Cipolino! Sunt nu văd nimic! Sunt aici! Am terminat. Galeria e săpată. Acum pot să merg la prietenii mei? Altminte pentru ce m-am ostenit. Hai după mine. Nu ți fie teamă. Hello cu bine hruba. Signor, pătlejat te va găsi goală. <laughs> ce mutro se face. Camerea lui Sr. Pătlăgea? Da, asta e vișinel. Deși trăiesc în palat, eu n-am intrat niciodată aici. Tu cunoști toate camerele palatului? Sigur că da. De când am intrat în serviciul doamnei contese vișina, am învățat toate cotloanele, până și beciul. Ce-o fi cu bietul, Cipolina? Da. Sr. Pătlăgea l-a închis într-o hrubă și mai adâncă decât aceea unde arunca pe oamenii din sat. Ce-ar fi, să te de Contesa Vișina să-i dea drumul lui Cipolino? Mama mea adoptivă? Da. A, dar e tot atât de rea ca și Signor Pătlăgea. Cum facem cu Cheia? Cheia o ține Signor Pătlăgea într-unul din pantofii lui. Îl așteptăm și când doarme, i luăm și deschidem subterana. Și cu Cipolino? E de aruncat în altă urubă. Cum vedea noi pe urmă ce vom face și cu Cipolino? Psst, vine Signor Pătlăgea să ne ascundem pe pezeaua asta. Săteni am închis Pe Cipolinul țin ascuns bine Acum pot să fiu liniștit <gângă> Nu degeaba sunt eu senior Pătlăgea Iar stăpâna mea Contesa Vișina E foarte mulțumită de serviciile mele De mâine am să pun noi biruri Pe locuitorii din țara legumelor Și fructelor e, Da, Dacă Vișina e stăpână peste pământ Atunci e și stăpâna aerului de aceea voi pune pe țăran să plătească biruri dacă răsuflă mai adânc. Dar da, dacă vii e stăpâna aerului, e și stăpâna ploii. De mâine voi pune biruri pentru ploaie domoală sau ploi cu găleata. Mai chiar pentru trăzlete, fulgere și sturete. Ce som m-a apucat așa dintr-o dată. Din am să dorm imediat. Am. Am. Am să. Am să dorm imediat. Asta. Asta. Asta. Asta. Asta. Asta. Asta. Asta. Asta. Asta. Asta. Asta. Asta. Asta. Asta. Asta. Ce ne facem dacă se tresește? Așa, ești cutul în unul trezești. Trebuie să-i scoatem pantofii. De ce? Ți-am spus doar că ea o ține în pantofii. care? Nu știu. Va să-i scoatem anul întâi pantofii. Aș! așa. Încet, încet. Am scos primul pantof. Acum și pe celălalt. Uite-o. Acum, repede. Să-i salvăm pe cei închiși. Haide să fugim. Mm-hmm. printr-o galerie să pată de mătușa cârțită. Ce ne pare, Cipolino? Haideți acum cu toții să plecăm de aici până nu se trezește, senior, patlăcea. Haideți, Haide. suntem gata. Haideți, moștertăcuță. Haide, Haide. Și dumneata, pară, pară. Haide. Și Dumnezeu acum, între Giorchina. Și voi, toți ceilalți. suntem liberi. Haide. Haide. Punem cheia, mai pun pantoful, șinior, pot pleca. Așa, aștept. Mă reațint, fii atentă. Ah, atentă. am dormit destul. Ha, ia să mă scol și să vedem ce-i cu prizonierii mei. Până nu mi spun unde au ascuns casa lui Tărtăcuță, nu le dau drumul nici în ruptul capului. Ah, poftiți, poftiți, a, doamna Contesa Visina și Prințul Lămâie, să onoare! Potiți, poțiți! Potiți! Potiți! Signor Prințul Lămâie a vrut să vină personal în apartamentul lui tale ca să-ți dea un înalt titlu de noblețe. Oh. Pentru că i-ai arestat pe Satin și pe Cipolino. E prea mare cinste pentru mine. Apropie. Da, da, Te fac. Mare cavaler de Eu oh, Sunt cel mai fericit muritor înălțimea oh, oh. voastră. Pavoare. Voi fi întotdeauna cel mai devotat servitor al înălțimilor voastre. Ei, și acum aș vrea să-i cunosc eu însăm pe prizonier. Acum dorește înălțimea voastră? Să mergem, deci, la ei și să-i cercetăm. Prințul Mânie ne va însoți. Oh, bineînțeles, contes. Vreau să-l văd și eu pe Cipolinu acela, pe Cipolinu alcrui croitată, l-am arestat eu. Iau cheile și merge. Să mergem. sunt întuneric e. Povftiți, povftiți prizonierii sunt aici în subteran asta. Aici? Dar nu văd pe nimeni. Eu, eu, nu mai înțeleg nimic, cum Eu aici am vrut pe toți. Signor iar patelgea? Ești bar joc de noi? Unde e prizonierii? Eu știi, nu mai știu nimic. Eu aici. Oh! Așa, am închis o mai la timp. Bravo Cipolino, i am prins pe toți când o curtsă. Și palina e mai deștept voi, așa, acum pun și lacătul și să ne vedem cu bine Dacă veți mai putea ieși de aici Parcă te vad prințela, moia cu de galben te-ai făcut de frică Iar tot când să vii ne trebuie să fii roșie de ciudă Că ne-ai căzut în cursa În pe care ne-au întins-o chiar ei Măi, măi, măi, cât sunt eu de tărtăcusă Dar așa deștept ca Cipolino tot nu sunt Iar eu, pară, pară, oricât aș cânta de frumos din vioara mea tot nu i-aș fi putut ademeni pe domnul ăștia, e. cum a făcut cipolină Și acum să mergem să-i ducem înapoi căsuța lui moșter da. e. Așa. E. așa. Apoi vom alerga să le liberăm și pe tatăl meu din închisoarea unde l-a aruncat prințul Lămâie. da Mergem, merge da, mergem. Merge, merge, merge, da. merge. Să-l salvăm pe cumătrul Cipolone, tatălui da, Cipolino. Haideți. Haideți. Dar tu, dulăule Mastino, ce faci aici? Hm? Prietenii. Primiți-mă la voi! La ei am avut parte numai de ocări și de bătaie. Bine, Mastină, vei veni la noi în sat și vei păzi casa lui tatăcuță. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <gânt> vei veni și voi păzi casa lui moștar Dar cu castelul, ce facem? Castelul? Castelul Castelu nu va mai fi castel. Aici va fi Palatul Copilului. Ce... Vom avea o sală pentru tot felul de jocuri instructive, cinematograf, teatru de păpuși. Și bineînțeles, o școală. Si da. Toți copiii vor merge la școală. Și tu, Cipolină. Da. și tu, Vișinel, și căpșunul mic. Da, da. Toți da. copiii noștri. Eu vreau să stau în bancă cu Cipolina. Da, Vișinel, vei sta cu mine în bancă. <laughs> Așa s-a terminat această aventură a lui Cipolino. Iar când a început școala, în prima zi, profesorul a intrat în clasă, a privit spre copiii care îl așteptau nerăbdători și a zis: Bună dimineața, copii! Bună dimineața! Și apoi a întrebat pe băiatul din banca întâi: Dar cum te cheamă? Cipalino! Sunt băiatul lui Cipalone! Cipolină și în Italia Am crescut în în mia măslinii Portocalii și smochinii sub al soarelui sărut Am fost mulți copii acasă Și am dus-o greu Cipoleto, cipolucă, cipolato, cipoloco și cum știți la urmă eu! Cipoleto, cipoluca, cipolito, cipoloco și cum știți la urmă eu!